مع الرحيم سوه ولنم ي سرّح دل ک د مع الم تغتي ما ددي باارتنا جواب ورا دې نه یو سوال من جانب من جانب المعتزله نه واره چې ووا غدا چې تاسو هر کله د الله صفات منئ نو صفاتون د الله تعالی خدیر دي ماتوریدیه وایي چې اټی دي او شرعیه وایي چې ودی نو تاسو د و ته خو دما او معلو پهجه باې کاتر او نه نه درې مننی نو غې پهوج هغې کاران دي نو شارین موسوف د سوال نه جواب ورکې حاصلې دا چې هغې درې معلی خو درې زواات او مونږ اوه سمانو کو صفات موندل متغایر اړین متغیر ځواک متغیره موندل نو هغه مشرکان دي او مونږ ځواک متغیره نه موندو نو مونږ ځکه مشرکین نه یو دا زمون او د اړې په منځ کې فرق دی اوس دا خبره جاری څنګه ځواک مانی نداغی تذکر رشتو کی چه آغی دا اخانی مقایل دی اخانی جمع دا اخنوم به بمانه اصل یعنی آغی اصول سلاسہ مانه آب ایبن روح القدس آب ایبن روح القدس آغی بلکہ دری اخنوم مانه آغا اخنوم سلاسہ اغه وجود او علم ده حیات ده خدور له موږ اف اب او دی پخپل وکیو خپلوب دایل عبد الله نا منتقل شوې ده بدن د حضرتی ستا نو چې ده انتقال نو انتقال کو په اراده کنا راضی انتقال خو په زواتو کې راضی انتقال کو په زواتو کې راضی او پا اعراضو که نرازی نو دید دره و قائله دی خود دره و زوات و قائله دی او منگا دو آتاو قائله و خود دره و زوات و نا دو یو زد قائله و ده غی صفات سی او پا دی سوال شده و پا منگ بانی سواله نشده وان نسوار دان نسواریان اگر که دی تصریه نکی پا قدمای متغایره و بانی لیکن دا پدی لاکې لازمہ هم لیکن پدی باندې لازمیږي اگر کدي تسری نه دکړ خدا خبره ور باندې لازمیږي پدی باندې مو ترث اعتراض کې هغه دا چې تا وې کتي دا خبره نه دکړ خدا ور باندې لازمیږي نو لزوم د کفر کو کو فرني لزوم د کفر ستني انتظام د کفر کوفر لزوم د کفر کوفر نه یو انتظام د کفر دی یو لزوم د کفر دی یو مسلمان کړي خپل <سؤال> له یو خبره و تا نه چې راته خبره وروده لزوم د کفر دی یا ورته انتظام کوفر دامت تک یو سړی خپل له خبره ځکه او باسي چې دا نه کافر شي ورما دي دیور باندې چی شي نو لوزومی کفر کوفر نه کنا التزام کو فرتی کوفر اضل تا خدا دی لازمهو لکن لازمهو دې معنی لازمی مچ لازم شین لوزومی کوفر کوفر نه جواب لوزومی کوفر کو جواب کسمره یو اغه لوزومی کوفر کی د حقت ال نبی چې کوفر لازمی اللزوم کفر بعد الیلم باللزوم چې سړی تخفته چې په دې سره لږ بیا انتظا د لزوم چې بعد الیبی د په لزوم چې بعد الیبی هغه مترادف د انتظاب کفرې او انتظاب کفر خو یقینت چې شی کو لانو ترجه د دې دلیل وجودي قدما منی کوم قدما منی متغايره دی اولن ثابتيتو قنوم ثلاثه اغانم جمع دو دا ده د روبي لفظه په معنا د اصل سره په معنا د چهر دا داخل کاوي چې الله جوهر ده اديو تقايد في ذاتي وي و بیا وي د تدري وصولي دا وي د تسولي دری اصول یا وجود بل علم دے او بلو وجود دے او علم دے او حیات دے پتہ امارے وصوال نے محاشو آرد کر لے چھے دا دری صفتوں اے ذکر کنمانور والی نے ذکر کئی جواب دیا جواب ذکر کرلی چی قدرت شو دا راجع دی حیات تا او سمع و بسوری ذکر نکر دا راجع علم ته دا راجع خو نبراز کی ذکر بی او دا اندار فازنم د نبراس نا خد دی محل کے ہوئی عجیب دارا یا لالعجم عجیب خبر دار. چه تانسو دا دی سو خواهو دا دا جوابات سلکاوی دا ای دی غلطی او تانسو خواهو خواه دارید آغا واحیات و نصیشم کوای جوابات دا دی واحیات خبریده چه واحیاتم دا سپراتی جوابات ترکاوی سو ضرورت ته چه من دا دی دا خبر و نصیش کوای جوابات بیاون لدودو میر خودن لی دا وجود دا دی په پا اخص ترکیه او داګه ایلف نا پ ایمن سره او د حیاته روح له او د ده ځمکه جوکو مې ایلف اصل ایلف دا منتقل شوه ربنده د حضرت ایسان السلام دا خاطر انتقال خبرو کنو فجوز الانتقال او الانتقال بی جائز کتیشه انتقال او انتقال د فقانات شوه ذوات متغايره دا چټجو ذوات متغیر هر کله چې دی چاید ک انتقال او انتقال دو فقادت شوه ذوات متغیر ده کوم ذوات شوه متغیره ا انتقال pkg وراره زکتی دی انتقال وای کنه دی سوې دو چې انتقال وای دو انتقال خو په اراده کې نه راځي کنه انتقال خو په چا کې راځي پر ذوات انتقال په را ک نه را فکول وجود د لري که نه چې پایې پوشي بلکې انتقال په چا ک را دی نو پس ش ټول زواې مطغارم مو سبا نهول نو غرضمون موسومته دیارت نه یو اعتاس کووللي و ما قبل عبارت باده و با ما قبل سوال شوه ہو که دا اللہ تعالی دا پار صفات راشی متعدد و تکسر صفات راشی دا واجب و نوجوده دا. نو داخل متعدد دي نو قدما دیر شو زواتی قدیمه دیر شو بلکه زواتی قدیمه پریده که د ایام خو میدوین په ممسط باې د دوه میټ دپاره ته دو کې بیا وجااب شو بیر شو تع ته خما او چوړکر تعو ته چاام لازمې شو د اوجااب او لازمې ږي تععد ته فما او پرې د تععد ته چا لازمې ږي د اواب نو بیا راغ جواب او ک داې کېي ځکه چفاتنا سالالان نه آ دي او نه غیري د چې صفات مغایر نشو نو تعدد هم لازم نشو تعدد هم لازم د دې لاغیر سره د سوال څخه د فارق نو قائل په دې باندې معتارض دی ورسره چې کلام دغه خبره معلوم عشوعه چې دا تعدد او تکثور د موقوف ته پتاغیور ببانې جواز انعقاد اردو کلام نہ خدا معلومه شوارد تعدد او تعدد... تکثوری तकसور... موقوف دی په تغایر په معنا دی جوازو لر استقامت معنی کمز کی چې تغایر په معنا دی جوازو لر استقامت کوي شي تعدد او تکثوری <تحدث> اھو زدار په خیر کې پیاوزه کې په او تکثوری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 او څنګه علاوه په پخواني جوازو لري پکاست کدی چې څه علت څه نو بیا په تعددوب نه وي کته یې نو بیا په تعددوب مویزره خیمه دې بني او تعدد وي زر خیمه دې وې بدی دي څاړه لکه مراتب د اعداد زمن سره والسلام علت دی عادت دې کې تعدد تکثور شته کېشته او د نس جوړل د لتو وحدات دا نس یو 1 1 1 1 د دې سره جوړل د لتو د دې چې هيئت ور کی د دې سره جوړ او د دې لاسو چې کم اجزاد لاندې غورا یو یو یو دای سي شعر نو په دې اړه او کې خو غیرت نشته په معنا د جواز سره په معنی د جواز او رټکا کولې کدل لس نه یو لري کړه د لښ شو کنه هو شو ا کب دته لري د ګره د ته تغایر او رټکا نشته او د دې باوجود تعدد او تکثور شته د تاسو څنګه سره کلام روان به کی چې تغایر په معنی جواز او رټکا کله تعدد او تکثور د دې عبارت او نشت. ولي قائل انجائز ريو قائل دفار چه ده منه کی تواقق تتعدد او تتاکسور باتغایور بمانه جوازن الفیکار ده ده منه کی نمانمه چه تعدد تتاکسور موقوف ته باتغایور بمانه للخطع سنات تمنعه وله مراتب دا آزاد من بیل واحد والاسناد والسلاثه اله غیر ذالک د متعدد و سری سر دنه کتابات جز د شاملې اول جز لا یغیر الکلا او دا جز هم وغغیر د چا سره نه نتغایر به معنی جواز ان احتکاک نشته او دلی باوجود تعدد نشته دلته کې مراتب او دا آداد و خبر اکر لفمید الواحد تکے ذکر کر لے دی جندا معلومی کی جو واحد آداد دے دی جندا معلومی کی جو واحد تی شئر آداد دے حالان کی دا مسئلہ اتفاقی دا مسئلہ اقتلاتی را سو کوئی واحد آداد دے اور سو کوئی واحد آداد نرے څوک یو واحد عدد نه دی څوک یو واحد عدد نه دی د عقبې ځکه چې عادت د قبېلې د کافي پهنفتل نه دی او کم چاهیه په تسهیل او پهنفتل خدا کا معنی دارا کوي چې ما یختذل قسمت ما یختذل قسمت چې تقازا د چا به کې د قسمت او ایک تقاضا د قسمت نکي نو چې ایک تقاضا د قسمت نکي نو ده عدد هم نشو او دغه نفر په مراتب د اعدادي شوكي دویا په دغه عادت دي ته ما يكون هو د مجموع الحاشيه تر عادت دي ته وي چې طرفين بسره را ټول کړي دی دو عادت دے لاندے ایک بڑا تین مساوی چار دو ہی نمارا پھر عادت دے بڑا چار ہوا لاندے دو مساوی چھے تین ہی نمارا صلح عادت دے بڑا ایک سو ایک علاق مساوی دو سو سو ہی او دے ایک یو طرفشته چھتے ہو نبل طرفی دو ایک مرہ ایک عادت دے ایک عادت دے او دلیل ورن داوی چې که اک عادت نه نو د جنابه عادت نه جوړې ده د دینه با سره جوړې ده نو مالو ما شجرت عادت تیزو سمګ عادت یو په کې کور نه دي نو په دې چې عادت ته ورنه بعده خداداد چې تی جوړې کې نو مالو ما شجرت تی شه ده دی دا وایي او د دې لپاره بایسته زکات حکم د کو نو واحد حکم د حکم د مجموعې ضروري د چا حکم د رکو نو واحد دي شي حکم د مجموعې مجموعې عادی خو ضروري نه د چهر واحد دی عادی لکه د موږ پر جسم د مرکب د دایلود صورت ما د جسم مرکب د دایلود د مرکب ته خلک جسم واحد باندې اتلا څخه نه د جسمه روقدت واوتا یا پذروتا ولکت عادتو ایا دا دلیل نری په خبره معنی چې واحد ته هو عادت شي قوله فیصل پدی کیدار چې دا عادت معنی سره محاکمه دا کدا عادت دا معنی ما یکونو هو چې په مجوی الحجته بیا په فکر دار شي دی عادت نش او کدا عادت دا معنی ما او په اساس چه پشمار که واقع کیه گی چیزونا پشماری لیکیه گی نو په ایک سر لکده موبایل یوده روزوه لیشم چه اے کو نو پا اعتبار کرده کسوه لیکیه کېږي آدھا باران خبره توله را ټوله کا نما خبر نما دو بشوه چه تغایور علاق تچاید تا تاعدد که اللہ صفات متغایر میں دیوزو کا تعدد نشتی محترس په اعتراضو که نما نما خبره تغایر بمحارز جواز او استقامت سایه لخت تعدد او تکثر به ذره خیر یده کی تغایر بمحارز مذکور میشه به اپ تعادل او تکثر میشه لکه بمحارزه بوداد آزاد حدايه اور دو وایزن لا تصور موننده دغه عربی ذکر کړی دغه معنات دې عبارت معنا کله شته د اخلاص شته دې پتاسو سوچو کا چیرې خبره تاسو نشئ مولانا اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت هغه په دې خبره متفق دي ما شوري ديه شریعت دی الله تعالی صفاتونه لري ما شوري دی او یصوري اته دي او شریعت سو وای تو وو وای نو دې دواړه تدې موه ترستی او دې قائل دي چې صفات متعدد دي صفات شهري دا صفات متغیر او غیر متغیر تغير او غیر تغير تیر سره څه شعر دی کړي هغه څه دې ور درې بلکې په خبره باندې اتفاق دي چې متعدد په دې دی چې متعدد خبره سره او سعودل چې متغیر دي دا ادم تغير له پمنځ کې خبره په دې باندې دریللې چې دا تغير او غیره دا در کا تو د دېواله کدا د دې لپاره علت دې بیا غیب دا مې لری چې را متغیره والي به متعدد سي کي وادله نه متعدد دا خبرې ده ته ټول اتفاق دي چې صفات متعدد سي چاہیے متغیر او غیر متغیر غیر سره دې خبرې تیسې ملتره کړه معلومه شوه خبره چې دا مغایرت واقعنه دره تعدد او کثرت لپاره علت وایا درمدارږي مدا موتصور نه زاد علي سنتونو په کثرت کې صفات او کټاعاتو کې دي بیا په او کتي شی غیر متغایر خدای نه زار سره متصور نه یا لري لري سره مزاج جګړه کړي د پرتاعاتو کې پرتاعاتو کې جګړه دښت ټولو په پرتاعات کې سو بیا متغایریا او کتي شي فالاولا ايقان فالاولا ادي يقال غرض علامه دې عبارتنا تشریح کوي دې عبارت کې صفات الله نه عیب یا اولاد نه د نو د دې یو وضاحت کوي دې چې شه کوي وې اولاد راځي تاسو ویلې شي چې صفات الله تناش څه کتوا چې صفات الله د تعداد راغې خدامه اوپري د څ چار راغې دو جواب وی سپور دا یو چې یو مانې تعداد دي یو جائز ذات دي دلته کې مانې تعداد نه راغله که جائز ذات راغلې مانې تعداد ځکه چې ځواط راشي چایې اوجبای کا خدامای او جائز ذات کې ذات او صفات راشي ورو دلته ځواط راغلې کې ذات او صفات راغلې او چه ذات و صفات عالم دی که سه استحاله را دیکی سه او اللہ صفات شتیم او قدیمی دی کتو ایتا عدود را غیر نزیم اتا ممنوعات سه را غیر تا عدودی جایزه را ممنوعات کبھی ہو لی زوا چاہیئے قدما ہو یا کر چاہیئے وجبا ہو او جایزه دا ریش ذات و سشی صفات او نا دارا محل اغتا عزد زوات قدیمو لے اندر ذات او دی صفات وعن لا اشتر اعلن قول بے کون صفات واجبت الوجود لی بل یقالو ہی واجبت لا لغیرها بل ما لیسا اینوها ولا غیران ذات اللہ تعالی و تقدر سا غرزا لهم اصف نسیت تحفلو وې د موتازیلو د سوال له مخه اخلاص پرایې خو تاسو په دې خپلې لږ جوړ کړي خلک څنګه ځوې خپلې له دې بارګولې فقله دې بارګولې نشته بارګولې پېنې نه ته پورتل نه یو درسته سره ده دا که وې کنه په دې د پاسا سره یې غره ایت بارګولې واغ چې کی خو دلې شوراغه برغوله شونه خلک وې خپلې د دې خپل مردورو ته وی چې د خپل لږه خلک برغولي جوړه کړی تاسو چې وايي صفات کو دین دی وايي ارق دې بو عجیب دي نو صفات مو جوابي او دې رو جوابو خیر دي دوی دا خبرې م وکړي بلکې د سیوې غره او چلته کوي چې دا صفات د لته له واجب دي د سیوې اسري خو له ځته هانه صفات ولې ذاته نه کې دي زه هغه سات د هغه رسیدي کې هغه سوفت خل الله واجب دي دا غثات توګه دا غثات سره راځي او هغه سوفت الله په نو اولاد دا محال شي محل دا اولا لا یک سریح اولاداره چې څوک دې جوړ ورته وګورې کی ان القوان فقات دې صفات واجب الوجود دي لذاته په اعتبار د ذات سره بیا تعدد کاره دي بلکې دا صفات بل دسک یو قالو دی ویلې شدا واجب دی لا لغیرها لا لغیرها دا واجب دی الا دا, دا غیر دا, دا. دا, دا واجب نه لا لغیر دا لا لغیر هات سو مانو بل لکړیا چی شي یعما الله دی لا لغیرها لا لغیر دا غیر دا واجب دي لا لغیر حق لا لغیر دا واجب دی لا لغیر دا غیر واجب نه بلکی بلکی دا واجب دی لمه دا هغه شی دا وجنه چې دا سره آیته دیږي نتی آیته نه اثر نو اثر آیته او نتره نه هغه څوک چې ذات صلی او تکتسہ بچاله او خبره صفات اللہ تلا واجب دی کوایا تعدد دو دباو را غیر دیوائی تعدد دو جباو نا دا صفات واجب دی دا ها غزات توجنا چه دا ور سرا دا واجب دی لان غیری ها لان غیری ها سمت لم یاری دتیو ویابا چه دا غزات پا وجه چه دا دا غزات تر نو دی او دا چه غیر دی ويقول جاء صاحب ثنتا وتقدس عليه يقول هذا مراد من دا دا سي دا دا مراد قال ذاك حبيت ديناري وصالو دارفالسه يتويدا وجبادي تكف ويرقب واجبي طور كان चार कदीब واجبي بيا فتعددت چار اجواب دي وظافات توجيو بلا مراد كما قالا تغيلي شواجب او د الله صفاتونه دي د واجب دا معنا چې دا واجب دي ذات واجب تعال نه واجب دا واجب دي په دې باندې ذات تر نه وایي بلکې دا په اعتبار ته سره وایي دا په دې باندې ذاتی دي سره په دې نفس سره واجب دي بلکې دا په اعتبار زات تواجد سره د دې تواجد کې دا شکایت بیا بیا دې ونا اوس پاتې فدا خبره چې په پامتبار نقش سره ان دا خبره وګور چې په پامتبار نقش سره